مصلا ده دماغو ناو ناوزی مصلا دوه جنگ دا جنگ مصلا ده دماغو ناو نباشی پا جه رجه رجه کتنا ده جنگ مصلا ده یرنشی و قاتلو فی سبيل الله او جنگی رید اللہ رضا دو پارا تو خدای پلا رکی یرلائی کلمت اللہ دو پارا چا سرا او جنگی چا سرا الَّذین آقا سانسرا چه و تاس سرا جنگی تاس سرا جنگی گی بیان که پیرانی اغوز را او جنگی گئی کنا پوینشی وهمونلازی نا عادو ارخوز عملی القتالی آغا, آغا تیار کریی دی ده مسلمان دا قتل دا پارا آغا خلبی کل دا گا سی نوی زان ده مسلمان دا قتل دا پارا تیاری نا اغا سرو سرا جمع نارو آده لکا اغوز سوک شو اه پیران شو نا دا نا ساروخ پیران ملیان خزی ماشومان دا غولادان دا چلی دا د جنن دی پریدا او یاوتا سموي ولاته تو د زیاتې من کوي زیاتې دا چې سړی چې کوم ولی دیو چه دینو اصر کی آغاد سوک و جل پکار دی چه ستا مخدشی ستا در دند پار رو کهوٹ واقعی کی ای قامت دند پار چه رو کهوٹ واقعی اینا دی اور نا آغاد سوک چه اقبل کار دی ملاستا وغاد چه التقين الله نو مکه اسکل چلند نو چدين ظلمانا صحاب کرام جو جہاد تليدي اخر زمنا دا پراتا را او خلکو غنه جوړ کړی درته راول شي دي رسول الله صلي الله عليه وسلم وي چوارش چشي دي چې چلوي جو رسول الله صلى الله عليه دا ډیر نه کوي چې مسلمان زران مو نه ني زران ترې جنگ نه کوي انه ليسته تقجل إن الله إن الله بلموت ده آه, آه كم زنانة كم زنانة جنگ جنگ یالي جنگ ريزي زنانة زنانة ده يا مدبر ده, ده. مدبر ده ده أو ده حرب ده جنب چكندن تدبير ده پلاسته بياه خذ سو او خزه به نظیره د مغبان نوې څه جنې به نظیره وام پری رسره به نظیره ته نه دا علمی به نظیره نه دا واڅی به نظیره مطلب دا غیر نظیر نه مطلب جنانا او ځانونه نه وای بایڅه وای ناری نه وای سړی تو پتو غاړه 24 میاسه څخه کم نه ورو او تاسو سره مرشد تا خطرې را او جنگی ته سره دو دغه خزه وجه ناروادي غواړي افغانستان جهازی به چه دو هل؟ پیشنگان پیشنگان اگه جاسوسان دی الکان و دانگی خیزی اگه دا پیش آحم پیش آحم مست مست آوازونه که ازماس سیبا تر لار خی اگه دا چو هلی؟ پیشنگان اے دا خلی دا بچو هلی؟ پیشنگی آلک دا بچو هلی؟ پیشن و دا پیش آحم نا پیشنگ جو کڑه آحم چو مانا؟ اہ آحم آواز زمنی و ملگری و وخی پا اول این کلاب شهید شو در ترکی والا نه تالیب و تالیب آقا با ویلی چه دا سپی دی کنس پی دا وی پرسیوان دی چه شهیدی خوب ما سمینی زبان حال دا پا پاس دا مردارخور کرغان دی, دی دا قختانه دی خوبی نزا چهید قختانه آقا با دیشی و پیشو ویلی دا سپیدری قسموی یو چه ده او تاوی اغایی کچک اغا یو زب مینه یو بلغار چی کنه یو غخش آواز کولووی چه اونا اونا در طول نمشی دا کتره روزیی چووی اه اونا اونا او داغاله داغاله داغاله داغاله آواز کری اغا میز که چکم روزی را اغا گرد بوندی اغاوی رافت رافت رافت رافت عبدالجونی قدام قدام قدام کوم یو دې کوم یو دې نو تاګه دې پښان وې پښان کوم یو شوې دا چېونهونه وې کنه دا څنګه دې پښا هندې جاسوس کې پښم څوشې دا دا او دا وی چې دا دا دې د وخت خلا دا دې ونا ونا ونا وینا نه در پښین نشو 30 30 دا وجل بیا په کا دې ها دا وجل سره پټه دی یو رسول استاجد کافرانو وجل ناروادي و و لولا انا رسول اللہ ط quartل که چرته رسولان وجل ناروان نوے نم ابتاسو دوڑ وجل وے دمسیلما女 گاهر دو اسطالج ریو وبالسان د protein 5 ٹباڑای کفر لولا رسول اللہ طوبتل که ده اسطازنو وجل ناروان نوے نمابتاسو دوڑ وجل وے و رسولان وجل صرفی اسطازنو وجل نروان شران نروانی تر کذا خود جاسوس ه جاسوس بي ټپو سمړکا چې څنګه دې کې لري دد کا پیرانو جاسوس څنګه بي ټپو سمړکا بي ټپو سمړک دا جائز دي بیاخه دا تېښه دي وځل پکار دي تېښه مځل پکار دي ار دې چې بیا مونږ ولا چاته اگر کې خځوا او جاسوس دا مړکا که ماشوم دې جاسوس دې مړکا که څه کله جاسوسي او اسی ماشوم مخه لالهږي نو بیا وجل بنارواوی ان اللہ لا یحب المتقین وکلو ملک جل لاکر کیش بیا منتل واسیوبہ سے کاصلہ کرز نشتا وسیستیاسے واسیترت اشد دنیا قاتل اس کو جگ داو شریو دا والفطرن شرک او بلا مهنات اشهد ددا جير صح دی نو قادر د قتل لا ولا تو قادر مواجد دی جنو عندل مسجد الحرام مسجد الحرام تو کوي حتا بج تاسو جامو کی پدی کی کله چې تاسو جامو کو مړی کیا په بیت الله کی مفرد اې تاسو شروع کو تا قتل قتل او گه دې تیر تعداد قتل نو کا پر غزه کی څو نو کوا یک تعداد قتل څو نو او کته شوا کا کذلک ذکرږي اشرف ته ونه اشرف ته ونه فاین تاو کجو معنا شول معنا شول د شرف یاد کفر نه نو فین غفور رحیم الله غفور رحیم دی بیا بوطام مخنه کی بل حکم دی ما تا سکو سوی کی ویلو چې قران کریم کې څو لفظ قاطعو دي څو زې کې لفظ قاطعو دي پنزل زې کې من ذلة ذلة الله قالوا قاتلو قاتلو فقتلو قاتلو فقتلو فقتلو صوي. ها؟ صوي. ها؟ فقتلو قاتلو. بصوير ها؟ بصوير قاتلو فقطلو قاتلو فقطلو وقتلوهم حيث سقفتمهم فقاتلوهم فإن قاتلوكم فقطلوهم قاتلوا الذين يلونكم للقفاء وقاتلوهم حتى تكون حفظنا جامعة من يصحبكم في السلاحة؟ إه؟ كما أنه وقاتله وججد دشرا حتى تلي قرلا تكون فطرتن فات نشيب مدد دنيا بني شتنا فات نشيب مدد دنيا بني شرك و فساد فات نشيب مدد دنيا بني اعداد فات نشيب مدد دنيا بني د مسلمانانو و بیزتی ختم شي د مسلمان سړي مزوميات ختم شي شرک او فساد ختم شي طاغوتي نظام ختم شي تر هغه باندې ته پوری جنگيګا تر څو چې فتنې نه ختم کړي فتنې ختم واخه جنگ حکمت د توخو د ماته تا حکمت د قتل و قتال سره ختمول د فساد دې تفيه دامل و ويکون د دینو شيب دین تول دی او اقماح د دنیا بانه قانون بادا چا چلیگی اما اي یقونا مسالما او مسلمان اما اي یقونا او مسلمان دنیا اکی با یا مسلم پاتشی او مسالما تر اغوط تبرو جنگی که چو با پاتشی یا یا مسلم یا مسلم یا مسلم اه مسلم چو تاوی مسلمان تا مسلم چې دا له قانون ته غره یخه د یزیا ورکی حته یو د تلجزیه ته نجن وهم صادقون په خبره خوش اسلامي حکومت د لاندي امرزول تیرول شي فکه کوم کوياسره کوم مسالم کوي حیس سره یندو ته کیدلی شي کوم مسالم بوي امرز پات کیدلی شي کوم مسالم اسرائیل پات کیدلی شي کوم مسالم بئی ګورخان یا به مسلم شیا با مسالمان دا حالت با کم پوری چلیگی در ایسای اسوام در اپنی زیدو پوری ها؟ کم افتا پوری در ایسای اسوام در ایسای اسوام را کشو بیا بسی بیا وی ازرول جزیتا مسالم مسالم بنائی بیا اما قتل او اسلام نبی او قتل وی او مسلمان بیع. نیاض عبدالرحمن چې نړۍ ته مسلمانۍ کې نه هغه بیا چې ګوند سر نو سرسلام اول غاری ریساز زموږ ته را خوشي جو مونتا د شتګار وای ک خيرې مونتا زوي نو پته واله ولګي چې کله احساس نو غلان <تصفح> نو امر ځانته کوم نه نو نو نو مونږه نو ځان ته جزيه قبول کوي خير زموږ ته بچي کې پادشي مو به دا وایو چې او یالو کلموایا مسلمان محمد و یقتل الخنزیر فخبال پوه تو په سر ابو ولي او اسما سره وایي دي بمزارې دا جو بداوچ لیکنه شه لال کوي رساله سره متا دروغ وې رساله کوم کله خنځيره لال ولیکې دروغ وې نو شه سوم چې راشي د دوی دروغ او جزيا ختم کړي حتا لا تكونا فیتاتون و يقوم الدين لله دين خاص دی او الله شي جن مونږ ته وایو څو خبرې کړې په چندره به من کړي وکړنه نو دین د الله تعالی په شوهنی قانون د الله تعالی په شوهنی شریعت د الله نه بشوی نه راغه وخت واسه کوروږه کېږي د پیغمبر صلوات والسلام د دعوت طریقې سوې ا دعوت او د تبلیغ طریقا معاذم جبل یمن طریقې او دا وې انکا تاچی قوم اهل کتاب ای نمازات چا پالې هم نجل خلا अगली जन कला जवानी अल किताब खालत रवानी नफली यकन अवल मा तदूहुम शहादत अल्लाह इलाही इल्लाल्लाह अवलने दावत च तागुला वर गेत्सु बवते द कलमे दावत ल वर का गोथा वे मुसलमान शिराशी मुसलमान शि कब सलमाना श गफा بها बेओ टिकदा बे दिन म मरहले के उतर زبقا چه قلو منیم بیادر حاکیو دروجی خبری کواه پلوشوه که کلمه او نواز بسی او صونوازه کلمه او نوازه نو کلمه نا انکارو کی نو بیادر زمنگا قانون تا تسلمشی جزیا قبل اکی باس تاس تا بیاد سنوائی تی کس برا که جزیا برا که آتا سنوائی انا که جزیا او نمانی و اینک کلمه او ندلی جزیا او نمانو بیاد يا بسم الله رعوز اي ميدان تجي اوز اي ميدان تجيه فدعوهم الى القتال قاتلهم بسم الله دا اللهم نما دا اللهم انداس ربيع صدقا مرقا جمع صدقا وَيَكُونَ الدِّينُ لِللّٰهِ دين دا چاية ديو دي الله شباس دا ملك زادو الله نا بلك صرف قاله اي يكون الدين الله هو الظاهر العالي العصائر العديان په ټولو قوانینو باندې دلته قانون د پاسه شي تر هغه وخت پوری تر سرا وجنګیل څښه فائدین دا ته دې مان راشي د تاګا سانس له قتل نه کفر نه په پلاودوانو زیاتې باندې جزاد ودوان نشته موږ په ظالمانو باندې درودوان سزا ور کول د ظالم د پاره او مسلمان نه موږ ظالم نه ګنو هغه ته په بیعت سنه الحرام او می د کمیاشت الله په دې پیدا په اړه په دغه غل کې دا ریښتیا موجبو لکه څلور میاشتې چې هغه ته محترم وي اشرفو حرم مؤتوي ذو القعده ذو الحجه محرم او رجب نو پدې کې چې جن مراو د پخوانا الله وي په حرام کې ته چادر باندې حمله وکړه نو تا نور باندې په تا کې میاشت حمله وکړه مؤشر الحرام بشائر الحرام وال حرمات او دې ځات چې کوم دي چې غام په بدل کړي اے حرما چکم در عزت شیونو دی کنا اغامس دی پو بدل کرا گیا اوز گورا او طرف تا شعر حرام دی بل طرف تا محرم دی او بل بلدل حرام دی نو یو سڑی دیو بیزا چکی نو تل آمو بوچی نو پیام برسا ملگر و سلا بیتولات راتک نراتا اہ؟ ایسی کی راتا؟ بزو قاعدہ کی راتک نراتا ایسی کی راتا؟ ذو قاعدہ تا محرماتو ندا بیت الله دراته فزلقاده کراته اعزامی ته بللو نو دې چې مخه ونی ولا چې هغه ونی ولا د مکه نو بي جزتی د چاوګه د حرماتونه بي جزتی د چاوګه د حرمات یو حرمانه وبچو د حرمات او منه تر چات چې ځياته وکاله وبتاو باندې فاتد سزات دې ځياته ورکا سړیل را بیمسما دازدار سره چې تدا له وبتاو باندې ځياته کړې جزات دې ورکا جزاء تدبیر په دې را وګړه چې تم مشکلات صورت دې شولې دی او وګوره الله تعالی باندې کاثيرم داس نو دا غړی اړه څو چې دا دې خدای ستاسو ویلي الله په یو دا ویلې زکه جدا جزامي اسلاماله دا دې خدای ستول دا واجب دی او تا دې په 25 راو کو یو چې دا سره خدای کتاب یكني دیداو اجازه جنونو دا دې سزا ور کول له به معنا زکه دا کو دي جزا د اعتداوار کوا دا سړیلرا به مسلمه په شاد درا چي هغه زياتګړې کتابان دي واتقوا الله وير بيد الله د پيشه د نور الله کوو خوشي منځه تیار مونږ متقين سره دي وانفقوا جهاد بيد الفضل نه کیږي وانفقوا خرج کمال لکه سب د خدای په لار کې ولاتل کوو مغرزوي تاسو خپل ځان نه بيد کوم پکولا سره کړه تا اله تا له غری دهلوکات کان جتا روز پخلا مغرزوا دهلوکات کان دیتا وا پخلا لسن بانی پخلا وسڑکلو لگی اے بترکل جہادی فترت الز جہادی جات پت رسلا جہاد إلا تهلكوا وإذا تلقوا بي ديكو ما جويتاسو ماقل النفسنا بي ديكو ماقل الناس سرا يا زي كده ديكو دي برا دي النفس دي بي زاهد دي نافيان موي اي ولات القوانفسكم من التهلكه ما شو يخفل الناسنا بعض خلدا مانا کوي چې ما ورځ واڅ ځان حرکت کلمت رات څه څه په طاقت سره چې موږ د غریب مو ها ولي قران کې الله ویلي بلات تل کو بيجو کوم ال تعلق ځان حرکت ک قضه نه نه وای دا دا غلطه ده صحابه کرام چې موږ دین وسله الله اکبر زبير رضي الله پجېږي چې موږ ځکه مشو او د غار او خارصت چې موږ دره مو درځي اور وای ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرمائی چې ما باغ کندی سره څوک دیږي که هغه څنګه دغه باغ څخه به ما لوږي کولي کله ترېږي دغه دا زخم جوړی زخم لږیږي دغه لږه ويشته نه هغه باندې ما څوک وځي چې لازم منډو ما څخه ودا شروع به ومنتولي او ځل تا پوزو دا ولې وای یو جهاد چې څنګه د روزلارما او ملګرو څنګه ماتوي چې ما ورته ځتی ورا لامه زه زانه ورکړې زانه ابو سمنته نوتیږي جنگیده له جنگیده دغه په دې باندې گزاروک او 10 10 12 کداشي خو مې نه خوږه بشکره ما په دې ترالمه مخا ته وی چې علاقات کو بید ملت ته ولا زانه علاقه ته ولا شي اگر یې علاقه دې ته نه وای ابو یوب یصاری د رنگی چې موږ نو زبیر بن حلاکت ته دغه چه وسړی جواب کوي څه دښمن چې څوی سېباونو غونډه ومچو غوډاري کوو په څوباني وواری کوو او آلته د کلن په فلسطین باندې مسلمانانو باندې چې د اسرائیل د خوا نو سره هه بمباری کوي یو دغه مسلمانانو سره یې پټی کړی په شچنه والا باندې څنګه چالو شو دې نو سبا پتا باندې حال له کتا دغه ژوند نه کو کنه ځان دې په ټول له داهلات کان ولا تلقوا بايديكم ايه <سؤال> بترك النفقه والجهاد الى التهلكه په نوشي د حيات په تشمقش دي اقوا دغه تعب دي ا قوم پايشه په لاس کې شمشير دي ها چې دې کاټه شمشير په کټه د روسا مونږو د ته له تاسو کوې نشو کنه دغه شان تا مسلمان دپوې دتوري نه ځار شمه وې مسلمان دتوري نه ځشم ځار شمه الله اکبر تاریک په با کیناره اونډروس سفینه سوخته کاری تو بنګایې خیرات خطا است تاریک منځیا جکلا وایڅه کیسه ما تاسو سره وامه کی تاریک منځیا جکله وسوزول اونډروس باندې جکله سپین باندې کولا دریاب باندې چکه پوری وته نو دریاب باندې پوری وته بعد هغه چکه ما غل ټشتي وي هغه بيړې هغه ټول ته ور وته ته او گفتند کارې تو باندې غاهې خيرات کا تاسو ویل داستا کار خدا په دنيګا نه ډیر نارواجه بیا کو کار یوګې بیا کو کار امې سي دالې څوګړه بیا غانو کار یو بازو چون ر سیم دوه تننن او باز چون گچ زورسن دورې کو صفته لګي دا ملک من کا پتا چی یوته به ته توري چون ر ترکی سبب زروی شریعت کجا رو است سبب پری خوستل شریعت کل رو آده کم زیگی رو شریعت پریدید سبب تی پریدید او اسپاپ نیزم ایدا اسپاپ کل دست به سر شمشیر برد و گفت هر ملکی ملکی ما اسکی ملکی خدای ما است خندید و خندلی موسکیشو او لاصب تو نہ پانی دا شراب کھودے زہ و دست بر سر شمشیر برد و گشت ہر ملکی ملکی نو اسکی ملکی خدای مست ہر وطن جنم وطن دی ولی زمن دی وطن دی ہر وطن دی ولی جنم دی خدای وطن دی ہر ملکی ملکی ماسکی ملکی خدای وا سینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سو راج ہم ہمارا اقبال بروری باطل سی دک در نوالی اے آسمان نہیں ہم باطل نی ریدون کے اے آسمان آمانگ نیو سو کر چکا ہے تو امتحان ہمارا سل کارتتا منگ ازمائیلیو سل کارتا منگ ازمائیلیو نو من خود باطل نا با تیر سی دبنی والی ای اسمان نهي هم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا آسان ہے بجانا نام ہے شان ہمارا دی توحید امانت زمو قصینو کی پرتی نو اے تزمن دے چغنده نام نشان ور کو لشی یریدونا ایتیون اللہ بیا صاحبین د کافرانو دا دا ارمان دی چې د دین او اسلام دنیا کې ختم شي خارفتر کافر و یا باللہ الا ان یتمنوره ولو هر کفرون کافر څه بدغنی او خوشالی دوري خداه کفر کې حرکت ته خندزان په څل سيې چراغ و جایه کافرانو ته دې پوکوبانی وځرم د خدای وړاندته خان دی لا پوکوبانی دا چرا به مرشي ها ان شاء الله دې به یو در خدا به نور نلام پیدا کی ها کتا صدق کوي الله وفصوفات الله بقول زیرا چې برا غوړي دا قوم يحبهم ويحبه الله الله بدا غسد سلري او الله په د الله سلام عيزه تن على الكافرين ازله تن على المؤمنين پیدا کی نو پایدا شی دی نن سبا سر یا شتا یا لگ یا شتا دی خالکا بلاتور کو بیدی کو ملتا حلوکا وی دین پا تسبو راولی دین پا سر راولی پا تسبو او پا غٹو غٹو چا بیسترو او پا جامو نرازی دین دا گودا پا دیبانی دین نرازی तिकदा दावत मखिदेर तिकदा मखिदेर कुरसरा तुरा मुसजता نو کله چې د یوه نو وطشي کله چې ژوند اوسار نشد الله <سؤال> شریفه بتول الله سلام یو کا شکریا شکر دې jihad یو کو پلاني موږ په فتح یا الله او شکر نن سکوما استاد بیت الله زیارت کوو کنه واطیم الحیا اورده هایله الله رض الله تعالی رض الله دربارا فین مسجدونکو مسکیر پرې شولې اس کمچا سونیتاده دې دې مالا غولې گا اور سر حتا ترې پوری اپلو اور کہ رجج و نسرا خیرات والقل صیا قربانی کول صرا کله چې تاسو بیغه مشروئ فمان تماتہ چې جدياتې کوو بیرغه دي ان تماترو کوو فائدہ حاصل ده تماتیو فائدہ حاصل ده او مؤثر الحج کی عبرہ کول صرا دې د تماترو وي کله شوال ذوالقعده زواج دری میشتری ا د دې میشتری ده د حج صدقانه په دې کې د حج مسله قران ولي ذکر کې په دې کې تربیه تو کبا سو تو اسلام زیارت هم وو کا وې څه په خبر کنا زه ما خبر ویلای ديو جنا بخص د څه بیت الله بیت الله د جناری ما جنبه په خاص کې ما ته کومې دلاشی ما جنبه مروزه د مکه نه ذکر ته ما جنبه مروزه ته کوم نه الله ش هه د سنیا ته مسجد نبوي ته مو سره په نه او چې کله مسجد نبوي تلاړي نبيا د محمد رسول الله قبر سلامي او مکم صحاب دې لاشر سلامو کوي په شپه خبره ما لا تشدري حاضر الا صلاهت المساجد و ادا پېټي تدل يا بارونه تدل کله د دقیق ما شواد د ري جماعت نو نشتا کوم دې ددري هه دې کومني بیت المقادس بیت اللہ مسجد نبوی خلاس اشوا دو چی کلا بیت المقادس تطلی خوصن دباو بیت المقادس تا خوصو چا کم گر کارے اسراعی اسراعی اسراعی اترے شو ها دا با صن نازعی که یارا دا بیت المقادس فقار وی بیت المقادس منتا وی چرازی ما با چو خلاس که دا جهش کن نرہ رمیانونا مقیامت کی جواب شتی ها پلستینیان غریبان وعالکی و او و منگ خاندو چیچنیان وعلا مسلمانان غریبان چگننسگی گی وعالکی و تکولکی و علالی گی او سین تا گزاری گی وزمنگ چگننستاز و غوگو نر اپیدو نو قیامت که بعد اللہ پاکر و مخی با مسیل جوابت خو خیر خلال تشد و رحال اللہ سلسد مساجید ده یود آونا بیت اللہ ده بیت المسید المقدس ده بیت المقدس د ځکه نیت کول دا بیت یادت د دې نیت کول دا او مسجد نبوی د دې ځنه نیت کول دا مسجد نبوی د ذکر الله دی نو دا کیو فایره د محمد رسول الله د قبر سلامینه کوي لازمي د قبر زیارت هم وکا دا قبر سلامیم وکا کړن ځ خلاص شو د عمره دی اوس دلته کې دی شوال کې سړیال ته عمره وک کنه او بدا چه او کینو پده دیتا تمترو وی حاجی تمترو بیا زان علا لئی غدا لی چاڑزار زان نال علا لئی تل حج مو سما پوری لکه زول حاج او نو ورځ بیا وې غره تلین تا تمتوي کې وخت یې نو بیا صاحبانی چې څا سانی بنا دې دې مال نو دې ته د تمتوي د می شکر دې ته وي شکريا دا کوا چې په یو مرزه په یو کانه دې دعا مرغې ووشته په یو سپار دې دعای عبادت او پر دعا ها یو جومر بل حجید کار دې وکړه دعا او پیخ خال کو زی جوړی کړی دي چې جوړ کړی ویزا قبل طرف ته وایي چې کنه بده میاشت نه پاره alternation نه چیرې راځي بافه ما غاړو د ټول निजाम قانون دی په ماله یې او چې جده غشي نشته مال بیا نه مونږ یا شی پیدان شو نو فاسی اول وسلاسی یان سلاجی درو د بارو جاونی کی لکه زل حج پاولو رزکی واساب جن ور رزکی زال جان کله چوس باجیده حاج نه یا کو تل کا شرز د پورا ذالک دا چې ګمینو تماترو داده چاده پاره دي چال د حج د بیت الله <سؤال> <سؤال> شریف <سؤال> نبی مدد د دوشدونکي نبی داده د وسودین د پاره داو کسا الحج و عشر و معلومات حج ده پارد احرام تدر ده پارد چون میاشتی معلومداری دی احرام تدر ده حج چلی؟ درها تو میاشتی دی نو چلی کم کم دی دوانیم میاشتی دی لکا شوال ذو القادا ذو الحجان لس لس پوری ذو الحجان اگه خوبی نا خوبیا حج نکی کنا لسو نا چو واقع تلالی الحج و عشر و معلومات جمع فراطین ما صاق او ما فقو اسنين دا كزل اتباع نه ور کړي ته دې مياشي صاقدي فمن فرضا چا چ فرض کو دې باندې ا طزان باندې حاج چا چ فرض کو دې مياشي کې دنه دنه نه طزان باندې حاج سمعا يظام اوتړ جهاد تړل نه شیطان مهنت ډېر کړي شیطان څه ډېر کړي باجي ډېر کړي فلا رفسا د خبري بنکې فلا رفسا خبري بنکې ها صبر نکې خصوصا د افغانستان ها افغانان جدي کنه پدایو شه ډیر ماین فارجې کې دغه یو شه یادې اې له کله ولې کب واکا خدای خو فلا نه فسا دغه شاد تعریض د جماق اودان کې چې ګم نه نو لا خبري او ځانګړي دې جماق اے خبرې دې جما باه نه کوي کانزلي باه نه کوي او ځانګړي ملابس کا او سیس کو فجر باندې کئ عین دو گناہونه پدې فیسو کې راځي والله جنان ملګری سبا جګړه ونکئ پدې دوران حج کې دا کارونه قبول زوی بې زګم ناروا که کنه نا خو ارتد حرم به احترامې راځنه چکه د نو دو گناہ گناہ جوړی کی پتا باندې خبر کوئی نه یک نشو درو دوژو بل په حرم جوړت ته دې قانون صاحب مروه الحرام الله یو یو ارديو یو اج라이 سره کړي وګنا جم سره و ته الله دا جنگ جگړنې نارو باندې نه چا باندې نارو واده راځي حاجدو سره چې چا بریبه باندې فرض ځان باندې حاج فرض کړي څو حاجې نه مازه حاج دغه زم په کې څکل کیږي ها روته دې زه اوسې دن کې ما د پاره جنگ واده وایې اله کاوتار په کبي کې را واده شي دال په اواښ کې نارو واده خود حاجدو پاره څه شي شو ښه ما ښه نارو واده وَمَا ما مِنْ فلو خیر نه کارونه چې تااس کوي د خلکو کارونونه اللَّهَ الله پی بې پوهږي چې پکم کلا پوهږي که نه ته وادو توخواواله د ځان سره تو خلواله د ځان سره ه نه چې سوال دپاره تهې لا لي ف نه خیرره ځاد د اکن ببی نه توخه چې ځان بشکې د سوال نه او سوال نه وطکونی زمان اوی رگه اکل خواندانو نشتری پتاز بنان تب تب تب مال دولت درد خودت طرف نا چه منو کده یو سره حج دلال دلال درازاد پارا حجیشو خوبیال تیجارت که بنا نشتا عرصم اسواق و تشبیخ حرسی موچه نشتی رومالو مسواق تشبیخ حرسی موچه بنا نشتا شده ایم شړې او کالینو نه اوزما صاحب اتور چي او نسوارو ها نسواراتول غل به حرام دي خدای جان نام خرسي اله کا فرزهږي چې کمنو لغالي خپل کار نه کړیږي پښتون پښتون کا پټان کا 1 باټه ده د ده په ارزېږي افغانستان کا په خو کې یو ارجو جمال نومو دزغندې مالګرو ټکادار یوزله ماغوسان کې منډه په کمرې کې ناشه ته مې ناشه شکی کمرې کې او درس قران کو قران درس نور کو نظر ته ندی را په دروازه وځو تداسي درس شو دي او هیڅ تا ونه وسکوې نه دا چې کو وسکو نه نازي درس کوې ښه به ملګرو ته ویلې په څران نشه د جاسر نشه د جاسر اوه ازمنه غره ولا برکا او دې کې سپ نشه کې شو اووته بیا را نه وای چې دا افغانان ځوانان د خوبلې نسوار دي چې راپوختانه یا پښتانه هیڅ د روس له جدي شکاس ورګې نه دا پچی څه دې نسوار چې د نسوار نه نه را پختو نیوي پر 82 لسله ورته شکاس ورګې نه ته هو حرام پرونه به د روس له جدي تاسو ورکو شی حرام دی لَیْسَ لَکُمُ جُنَاحٌ عَلَىٰ طَعَامِ مَا لَمْ یَطْبُخْهُ لَکُمْ أَوْ لِأَهْلِکُمْ ۚ إِنْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ فَأَحَلَّ لَکُم مَّا حُرِّمَ عَلَیْکُمْ مِنْهُ ۚ رَوَانِ یَغَضَّتُ صُوی إِفَاضَة دا حیان چې کړه دا اجازه دا شي کنه چې دا شیطان هوی کنه دا پاس چې چا چته هغه کې ودا شي او غاٹ کمته را د دی کتولی کې کنه دلته نه سړی دا د شکاري لکه چې 나와 کې وګو به یې کنه 나와 کې څه به یې وګو به یې او نو بزیو ملګری رسول غبی ما کماطلہ کان دی ودی ککانی دی نو دا دیر وادی دی نشی من دی تا فستو سره تا بیا جنم چہ دسی روان دی تب روان دی نا اذا فست تم لتا صلوہ کشان تہ جڑا روان شولے نا راسینا اذا من عرفات فصلی اللہ یادوی الله کوینل مجد الحرامي او کو اغا شی کی چا علامات مشرور الحرام نخ نشانه عزت او د احترام دي و ذکر او یادوی الله تعالی ذکر چې تاسو الله دې نصیب توفیق درکړي د حیت د طلو کما حدا پای له ما تاسو ذکر چې تاسو الله زارو خود حیذ بوتلی نقطه یادوی ذکر از کار الله کوي جما صلاته ما وین كنتم یقینا وی تاسو الکاب مسجد دینا مسجد قران او اسلام بالله من زالی خما خا نقوی جهیلان نوې زوالین دلته مداریک باندې کېل جاهلینه احکام د حیث نه و یا خبر نه وایې سو ما فی زبیره څه دا رب چې دوه باب مزدلفین مو پس ارافات بنات لوی د غریبانو شهیدوی نور خالد بزي موږ چې کنده نو زغوی د بہادر خلکو شجاع خلکو موږ سره دېنه کلا خلکو موږ هم دېنه واپسو الله چې ننته غریب دې کمالدار دینو کوم دې بازار نه سي ارافل میدان ته <تسجن> سو <تسجن> محافظو بیا را کو دا بږي واستغفر الله غریب الله نه یک نه الله غفور رحیم دې فایضا کزې تو تر څو برجابه بیت الله دی لیدل کېنا د حایو د مناسک او پاک حق احکام باندې سړی نه پوغی دا خو دې دریس ماسه باسي ورهیقدره او تر څو برجابه بیت الله خدای پاج ټول تد نشي کی امریکا روس امریکا روس نو بیا په خوشي چې دا د دې د مناسک غرش دا جن مختلفات د عرفه د د میناد د د شيطان مست لیدا د پیلان نه فذكر الله څنګه چې ماشوم مور پلا دې یادې دایې خدای دې یادو الله به مرشم سپګی له بهشته بچاتو ربه ته اله کا پاغنا ا به به بیا جوړ دی یا با را اے خدای ته ورشي باسی اے الله پاک او بخیر فذكر الله یادوي الله په دې ډېر لرغسم چې تاسو مور پلا یادو یا فذكر الله یادوي تاسو له لره په مینا کی څه افتخار بالآبائی والا اجتاد مکوی لیا انتهیان اقوامون یفتخیرون بی آبائی او لا کونون احوانا انداللہ منالجول اللذی یدهدیو الخرار حجیسی رضیوی لارو نکبانی فخر مکوی اتف خر بل اعظامی فانتا تدری فانتا الکلب یف خر بل اعظامی فاردو تو افتخار کئی چیز ما پلا عدسیو نکده شی اپلا رو نکدی چو پا خوری تی خوری شوی دی آدو تی نو آدو پس را افتخار دا دا کار دی دا چا کار دی آرائی نو دا سپیک کار دی اللہ ان صحبا بین او یا مجمولا یا تصاعلون پورل قیامت کی با نجب با دی قوم چلی گی آن دا صرف عاملہ دارنگی اقل خدای رازی کڑی رب داسی قذیک لگم آباکم او غو بده چې کوله چې کله حاج بوبړ کنه دیږه اعلان کوو مشرک او په دې ځای کې چې کنده نور اصل الحج د دې دا زول حجاز درا اصل حروف کې داخله کې نه دی دشمن سره به جو کولا او برڅو برڅو سرګو او تقدرې دشمن تر رسنه شولې کنه فيديو ټول پدې مینا کې راون شو نو یودالتا زیج روکنه خیمه و علی کل دل تا دل تا براون شو زمان سو براپا بچی ده ازمان پلار ده سی ازمان پلار ده سی ازمان پلار ده سی کام را ما تل لکه یا جریرو وخالتن فدا وقد حلبت علی عشاری نو گره دلار وزن ایکی صفات بدا غشان ده کولا نو اللہو ای چو حجد نفارق شله مینات جکل راله خدا یادوی خدا او اخل مر و پلاره ای زو قزې ته مناصې ته غوږله چې تاسو پره ځبن حج کارونه فخر الله یادوي الله pkg حج سه فایز لاری او مناصې غوږه حج نه پایو شي بیا چو ڈالی دی دنیا کی؟ یو بدبخت یو دیر بدبخت یو نکبخت یو دیر دیر نکبخت چو کسما خالب دی؟ اوز در بدبخت خرید بیسال پیشکی گی حجی حج اللارشی دیزن چنرش پیتزر اتیازر روپی لگولی او بیتولا کی توافو کی او صفا مروه کی کی عرفات پر غنرائی کی توافو ناس که دراغانی کری یا اللہ بگا زمان قذبا رو یا اللہ زمان کارو بار روان کی درات دنیا کئی غا چو گئی را نو دا خلق کمبخت تا دی فا منان آج بارد خلق کنا من را سوری اپول ویرابان ایرابا آج نالا کی من تا پی دنیا کی وما زونش تا دید پارا پا آخرت کی چو بار خان آخرت کا حصہ دیتا نمیلاویی و بِرُبِّهِ مَنَارُ سُورِيَةُ قُرْأَنُ رَبَّنَا يَرَبَّانَا لَكِ مُدَّةُ دُنْيَا کې حَسَنَاتَن خوشالي پاوړت کوم چې لای راځي په دُنْيَا کې مُنْتَجَنَاتُ الصَّالِحَاتِ او پاوړت کې مُنْتَجَنَاتُ التَّوْحِيدِ راځي په دُنْيَا کې هر قسم حَسَنَات چې د دې کې داخله ده مَرا ءِ سَاجَدَة کې عبادت ده اذان کې چې کوم نور انجام دې کې عبادت ده کمالُ حَلَال د او دار کې قریظ کوه شو دې او یو مسته تیرواني ده د ټول په حَسَنَة کې راضي په آخرت دیدار او ولای کدا الله سره په نصیب ون برکدات نجل وکړي دی والله صل وسلم الله جن سب کوون کړي وذکرو یادوي الله په یامي ما د رسول اسمر رشوکي تورې مینا کی جته رې سړې کنا تا تا فجالات د سبیا الله شي کوم دی تا مینا تلا شي دروځوال ته رې نو আজি کله بکی ته خدای یادول وکې نه تا کې څه بکی عبادت وکې یمږي وکان سرولی فمن تاخر تاج تاجو په دوه ورځو کې صلاح اسلام علیکم نه پېږي نشتا راتخ کی دوه ورځو ترشي سره راتخ کی خلک الله ګنا نشتا ځنو تاسو کار کو دمه دې شوې را ومان تاخر کړو یو سړچه ورځ خو شو هم صلاح اسلام علیکم نه پېږي دا ومنه چې هغه پارې پارا وتقولا ویرید الله نه پد نظر ځنو ساته ایایسه بد نظر ا ییدو بدو نظرونو ساته حیدہی تلی بیت الله دا وا علماء کش یک نن تاسو په الله تعالی جمال کې دکره جمال کې دیشي مطلب دربار کې تاسو بل دې نه شی کولای و من الناس یوجب قوله سخت بدبخت سری بیساوس پشخېخه بعض خلک نه معنا سعودي یوجب قوله تاج کې تا لاره خبري داږي پس آده بلاغت پواجبانی تب تارجیب چی پری اوزیجی آخدای پخصوم را پسیوں را بلیغ دیئے فیل حیات دنیا پر جوند دنیا کی گوا کر زی اللہ اللہ را پاغت سجد دے پزرگی دے او کل کل اشہد بی اللہ میں زمان دی پخدای قصم استعصار زمان منا محبت کے ویبا قصمون باہم خوری وحوالا دلخسام آده سخت جگرمار سخت جگرالو سخت بدماش دے و ایزات تو اللہ کله چې دې ستادم صاد مجدنا لاشي و ایزات تو اللہ کله چې دې مخواړی ستادم مجدنا د صبح ني یا دا سره غصشي څو کوشش کوي چې لا دې پزما کوي کارونه کوي پزما د پالپړي فساد که فساده ویوهی کل حرسه و النسله غرقی دا صده تباکی حرسه پس لرهم و النسله کله چې و اذا تولا کل چمیسی کوشش پلاس ورشی سراکو شیش که پز مکر کیلیو سیده فساد کولو تیوی بیسیار چکن دنو روڑی آخل کو چکن دنو قری خرابه ویوهی کل حرسه و النسله تباکی پرده زرانه پا بحیل والنسلا او بشی خرابې خلق په خاندانی منصب وباندي سره والله لا یحب الطاغ دو شند به جنان الله نه کوهي دو شند الله نه کوهي پوه شئ دا خاندانی منصب وباندیکون چې الله وګه سب یاره ها دلته یو لوي لیکل لري دوه یو لیوانی دالی کی پاکستان میں شرح پیدائش چین فیصد ہے اور شرح اموات دو فیصد ہے اگر آبادی اس شرح سی بڑتی ہے تو مستقبل میں رہنی کا رجحان کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ وی اللہ پگر واللہ یرزکو ام اللہ بدل رزق درکی اگولا ہم رزق اللہ ورکی وید رزق زموارتی چی شرح پیداعش چین فیصد ہے او شرح آموات دو فیصد ہے اگر مستقبل قریبی عیسیٰ شرح رہتا ہے نو زندگی در کیا حال ہوگا نو موشد اللہ زاد با چیت تلی اللہ بھئی کنا بھئی اللہ حی اللہ یمو ده خدای با نگانو فساد نسل من کوئی نسل من خراب ہوئی وان بوتا کیده ویقا چوٹی خاندان زندگی آسان بڑی خاندان زندگی پریشان ده ویت نوئی او پیانبای سمسوئی تزو جلو و دود الولودا فا اینی مکاسرون بکوملومم اگا خدا واخلی چکنه بشیدی رو روڑی بچی، او پیان بناس ام دام ہوئی، چه زمان بیترین و مچان، زمان مچان کی بیترین و مچان آگا دی چه اد صروق نیسان خجی دیدی سوی، نو تلور پوری خجی کوئی، نو هر خجی بچن اوڈی؟ تلور تلور تلور نمالا، نن سباد رحم دید، ها؟ پوش شرح هم پیدایش شهادت پیدا دا ورور وای چې فيه 2 تن پیسې ده موږ کله 3 تن پیسې چې څو ورځې شنو څه بشي 12 پیسې بشي کنه 3 4 3 12 دته دا رزق او دا یا صدې ښا دنیا ته چې څوک راځي نو رزق سره راځي ځا سره راځي چې دا الله په خدای کې ګوتې مو دا الله په صفته رزاقي کې ګوتې موها دا اللہ پا سفات قدرت شکوتی موها نو چه نوهی نو الله اللہ اکواللہ اللہ یغیب بل فصادا خاندانی منصوب باندی کول دا چکننو یار دا دا, دا کپیران قانون دیخا اچار کام بیتا البتای وقلا مسلشتا وکی روئی مسلح دا سی دا چه تا وعدو که آبچه وشو جبچه وشو متزد بل بچه چی نو تا خاطره کی پریوز یاد آبچه رانمری یاد آخذ امری ملسکی وقفت وقال پوری که او صلی وقفت پارا بولی ورکی دا جایز ده <متحدث> دا بچه تک نکولو دا پارا چه سبالا مجاہد شی دا <متحدث> مجاہد شی،, دا شی. <متحدث> <بوينش>؟ <متحدث> <دلوس> نو درسی نو سلسل که بچه رای کمزوری کی گیا دارا نا خرابی گیا و جہا بیا نیشی نو پر تاگا خیال بانی، یا زمان دا خرزی چکم دینو دا کمزوری کی گیا و خرابی گیا بل بچه بیا نرولی پر دین یاد بانی دوا کاله دوا کاله دوا کاله وقیره لپاره غولې ورته نو دا شران جائز دي دا ناروانه دي اوست خبره پولیس وين او کبي ختمي شري دوهي د دو بچي هي ته بہت اچھی دا د قران د قران سره د پیغمبر د احادیث سره مقابله کول